نو خلیفه قودری کې پیغمبر علی السلام تو وی چې وای زقالې او هغه ود قابل ذکر دی چې ابراهیم علی السلام خپل پارت ووی او قوم دمووی نو دو دوی چې تابیداری کوي د خپل پلونو د ابراهیم علی السلام اوم د دوی جد اعلی دی او اعداد بي اغدير بي اختر او قابل ذکر چکم دی او شرف چ دي نوږي کې نه कधी داغته بیداری وني نه کي دي چ ويره منګه تحليل کومه تقنيت د دي خپلي جد دی اشرف او جد اعلی او دوی په حرم کوي نداغته بیداری وني نه کي خو هو مسله د توحيد د خلق کور نه شروع رسول پیخی نه لا په دې باندې صخره دې زبردست مناسبتې د ماقبل سره جوړ دی هغه وخت یا د الله لایک تي چوي ابراهيم له شان خپل بلار تا خپل قوم د پاره دې څر hard چې دې نه یریږي مگر صرف دیو خدای نا کما هو شان المؤمن الكامل ولم يخش الا الله دफार د اظهار د دې خبرې چې زموږ سر پیر دې یره د یو خدای نه دا د بلچانه د معیار نشته دي اننی براون دا براون مصدر دی په معنا د بری اون دی چې بهشکه زه بیزار یم مما د عبادت او خدایان عبادتون چې تاسو عبادت کوی ها الا الذی مګر هغه ځذې پیدا کړې ما دیک دی ته اشارته فطرنیکې شداه عبادت حق د خالق دے اللہ اللہ دی الا الذی فطرنیکې دی ته اشارته چې عبادت پر د خالق کې او خالق یو دی فطرنیک ځذې نشانه پیدا کړې ما چې مخکې د ما سال نه دې کې دې ته کې د عبادت حق د فاتویر دی دا ارچا نه دیږي نه پېنه او د الله تعالی چې دی صحیح هدين زرد چې ماته با راهنمایو کې د مصلحتونو د دنیا او د آخرت دریمات کې خدای پاک د نن سبق فرمایي او جعلها کلمتان ابراہیم علیہ السلام و جعلہا قائم کرلا دقا یقیدہ دا عقیدی توحید کلمتن باقیتن فی حاکی بھی دا یو خبرہ باقی کلمہ منعو خبرہ دا یقیدہ وگردولہ یو کلمی باقی فی حاکی بھی پخفل الواقی نوغلا مولی کلی دی چه دا پلا یزال پی اولادی ہی من یوحید اللہ امیشب ای پالواد دادا که اغسو کو چه دی پا دا خده دا توحید قائلی او دانا اللہم یرجعون چه دی نو دا پا پرې متعلق تی دا پا پرې پوری متعلق تی چه دا وسیعت ابراہیمی چه دی دا پا کم مقصد بانی دي دا دې ته پرلن الله هم جدا له مکه یلجوعون دین د دی ابراهیم علی السلام تا دا وسیه چې د کړیو کنه نو دا دې د پارا کړی الله پاک یو خبره کوي بل متاث هؤلاء و اباهم بلک ما سازو سامان ور کړی دی کسانو تا چې دا موجوده له مکه دی او د دو دیپلرونه تا نا پامه ور کړی دا و ساز و سامان د دنیا میں ور کړی دی حتی جاءم الحق تان دی جناغ دی الحق الدین الحق ان نبی الحق وتراغي او ان دا دین حق وتراغي قران الحق وتراغي ورسول مبین او بل پیغمبر رسول موبین هغه پیغمبر به کی ښکارا بیانون کی دا نه صاف صاف بیانون کی پیغمبر وتره غي دی دې شان د قران کی چراغ غي سره څوکړو او شان د پیغمبر کی چې پیغمبر وتره غي غي سره څوکړو الله په کوی شولم ما جاء ار کله چراغ دې تر رسول حق او قران حق او مون په دې باندې او ما تاسو ویڅه سه یو ته چې سهل الامر باطل دي یا گرچه موثر دی او پښان در رسول الله کې د وی وکالو چې لو لا نزله حاضر قرانو على رجل من القرتين عظيم پښان در رسول الله کې د یو یا د شان د قران کې خبره شو دا پښان در رسول الله کې شو او دا په کۍ کې تیر شو په پیغمبر دې نبي الله السلام چه ولینا نازلی کی دا قرآن ارجیم پا یو سڑی بانده چه مین القریت اینده دو کلونه یو کلیش دی مکہ دی بل توائب دی په مکه کې ولید ابن مغیرہ دی و په توائب کې اور ویبن مسعود دی چه دا دوانا مالدار خلق دی ولینا نازلی یو رجل پا یو سڑی بانده دو کلونا عظیم دا عظیم ولی مجرور دی دا دا رجل سپتی اصل که دا سره چه لولا نزل حاز القرآن و علا رجل عظیم من القریتين خدا دا حرپ رویده پر رستو شوی دی ورنگنی دا عظیم دا رجل سپتی پد بی ولی ننازلیگی یعنی مطلب داره چه دا پیغمبره دا پارا مال پکار دی الله پاکتا دی ندب جوابون کوي د دې اې دراز د نا چیرې د خمسكين دی مسكين پیغمبر نشکی دی الله د دې ندو جواب وکړي دا جواب اول دی چګورها اصل کې دل تکیدا جواب اول چې دین یو پټي خبره وره دا جواب اول دا, دا شري چې اصل کې زغت چې دې کنه رحمت ته خو دې د وقته یو رحمت خاصه دی خبره مکه جاهله دې ته جاهله محض جوړيږي او ستاسو په مخ کې لګي تاسو ورته ما قارفې جندل نه ویل کېږي چې بریګورې یا تاسو ما دا بیا تری زه سبق تم نه پرېدمه او ګورې زه خو شپې مخ وقار مې هم دی ویل دا بیا تری مې به دې تاسو سبق تم نه پرېدمه مدرسې کې نو له حاضر دیو کوم یو پیج انده نو بیا من پاکه سات پاسولی غو ته پتر نه کی غو زداس درې خوشاله که سره چراس سنیاز بن غو نه زنه مګور زه ژبی اداف می یاد لګ نه خوشاله که زیک نو سره په لګی باندې ولی او سر م علماء پتن نه کی زدا څه تخوبه نیاز بینه خو د داس برابر کم چې ته بیا دل ریکه خو دلته یو سلیو خان خان ګوټي هغه د هغه کوم ملکته راځته خانیزان سره وتا هغه مې مزه بدلله خانی په دنيار کمن مزه ما داسه مریدان د قسم دی کوستو وته وی کنه کته ته په دلاغ لاړې نو زوب د خلې مسلمان نه چې صدې کې ومناسب دین موهات ویلې کو لري هغه خبر نو انده چې په دغه خبر کې چې خبر مې کوزدا سره پیږي زمونه جي دا کومه د برېتان په دې خبرو شتسم دې کې دې په دې دا څه کار مکو ته سره دې دا څه ساده سره ناشته څه ځکه کوم داسته ناغه با کومه لږ دازم کو دا له ښه حاله کو نو له حاضر دې بجنه نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نو دا چھ دے کنا رحمت دوکس مری یو رحمت خاصة دے او بلا رحمت عام مری نو اللہ و یو چرحمت عام تقسیم ما پخبلہ کردے نو دا رحمت خاصة تقسیم دویت سنگا پریدما دا بدویت سنگا پریدما نو الله پاک رجب جلال فرمای چا ہم رحمت ربک آی دوی چې کوم دې تقسیمې رحمت پروردګارستا رحمت خاصه چا غ نبوتتی آی دویې تقسیمې چې پلان کی ولید ابن مقیلا طمکم واظمکه غتو ور کول دا عروه ابن مسعود چې ته پټوایب کې دی غتو ور کول تراضی دا داوی تقسیمې دا رحمت ته پروردیګار استاچ رحمت خاصه دی او ګوروته نحنو قسمنا مونږه تقسیم کړې دی په مابین د دوی کې ماریشه تقم اغه زندګانی او دوی یو رزق دی په حياتی دنیا په جون د دنیا کې د دې دا معنی ده چې دا رحمت عامه ما تقسیم کړې دی چې دا ډیر معمولی دی چدا دا عاملی شه دا معیشت چ لیکنه دا رزق او دا رحمت عامدي د دي تقسیم ما کړلي نو د دي رحمت خاصه جنبوت ته نو د دي تقسیم بدوی ته څنګه پرېګدمه دا د تقسیم بدوی ته څنګه پرېدمه جواب شو جی که شریکه عاقلی نو خره جوابو کو چې د رحمت عامه ما په تقسیم کړی دی, دی نو رحمت خاصه تقسیم به ته پرېدمه دا څنګه ابې پوښې کاند ته مارالي الله پاک رب الجلال فرمای چې نحنو قسمنا بینهم موږ ټاکسم کړی دی په مابین د دوی کې معیشته قوم هغه رزق نه دی په جون د دنیا کې او باقی الله پاک یو چې ورفان بعدهم فوق بعد درجاتین يتخلف بعدهم بعدن زخریہ داتې دیکن داورفان بعدهم دا تفسیل دی د دې تقسیم مسکور ز رحمت عامه د پېږي دا نحنو قسمنا بینهم داسه ششو د دا اجمال دی او دا ور افانه بعده هم چې لیکنه داسې دا, دا تفصيل د دې تقسیم مسکور دی <coughs> منګه پور دی باجرت وی په او کبا وین د پاسو د 100 باسو درجاتن ا درجو کې په مال کې مثلا مراد دې ده کې را درجی او د صدې لیت اخزا دا بیان د مصلحت طرف لري دا رب میولې کړي دا ګور دا سنگ اوتړ لې شوږي نحنو قسمنا دا صدې اجمال دی اور افان بعد همدہ تفصیل دی د دې تقسیم مسکور در رحمت عامه اولیت تخزادہ بیان د مصلحت طرف دی چې دیره پکې سمتلحت یا غداد چې لیت تخزبا دهم د دې لپاره چې وی د دوی بازي د دې مخلوق بعضا نور و او بعضه لرا نوکر او تابع ف اجر سرا سخری دامانا چه اغنو کر کی اغتا بی کی اجر سره نو انتظام عالم به اچلی کی نیا مسلحہ در او رحمت ربکا او رحمت پروردگار ستا چه رزا و جنتی خیر و ممہ دا لیر بہتر دیر اغنان یجمعون چه را خلق کم راج وقی او دا دویم جواب دی ولولا دا چه دیکنا دویم جواب شروع کی گی دې صنعت پر مال شرط نه دی دې حالت پر پیګي ا الله درېواله او صاحب پکا دی او غټول په حضور مبارک کېشت دی دا لولا نه کو نه دا معنا ده چې د نه پیګي مال د نه بوو شرط نه دی دا تاسو چې کوم پاحم کړې دي کنه ګره دا مال چې دی نو دا دون سپښه دی د خدای پنیزو دا مال چې دی دا دومره سپکښې دی د دې څخه قدر د الله په جناب کې نشته ورنه کدا شنوي کنه د دې کافرو چې کوم دی دا چتونه ونرم پایي او غیره دا بماده سپینو زرو د سرو زرو جوړ کړو زکا چې دا مال زما په زما جناب کې شې نه دی او بل نار سو اڅنه چې دا مسلمان دی کافر ته چترا بتونه کیو او کوفر کې دی رغبته نکی غنیدا مال زما پنیش ما د قدر شې ندی نماز د نبوت شرط ندی دی د خلاصې روته ولو لا یكن الناس دا ودا خبره چې شی به خلک امته واحده تن امته واحده چې دوی به رغبته کی او خلک او کوفر کې د جده وجد مان د وجينا نو لجعنا نمنګ بغردولې وی لمه یک فرو دا چا دا پارا چې دې کافر کېږي بر رحمان پر مهربان بچا لیبې لو ته هم بغردولې وی دا پارا د قرون ذبی سقفن چتونا من فزته نسپین زرونا اعظم عارجه او دا څنګه یې کم دین رسو انرم پای دا بم کې دي او معارجه من فزته د دا سره پروت دی دا به اکتفان علی حاج پدغا ان ام پایو باندې وی دی زحرون <كه> ورختی دل چتونتا اور پروتکی دل بچتونتا اولی بیوت هم امون بکر دولی د پاره د کورونو د بی ابوابن دروازې د سروز او د او سرورن او کچونو او تختونو د سروزرو علی حیات کی اون چپا دی به تاکي وادا و دا وای طالب دا زخروپا ولې منشوب دي آتا خبره کوله او ته ترې وشتاره په خداي قسمې تو وایا چې دا زخروپا ولې منشوب دی چې ته درس په ما بین کې کی خبره کې آتا ته ما قسم دره جوړې دا ولې منشوب دي ستادایله مش معلومش د دې وجدان سب سدږي ها دا ولی من شوپ دی دا نو سب سوجه خونه معلومی دی دا وای رو نو سوجه چې ما سب ولی من شو دی ها ها څنګه نو پځان نه ات نو پځان نه ات اكنو ګره نه نو تی پچا ات پوي چې دې ات په پليمن باندې نو خموجو بیا پکارد هه ابوابن بنيات تب تي ها لجان عالم يك فروب الرحمن لي بيوتهم سقوفن من فضتهم ومغارج عليها يظهرون ولي بيوتهم ابوابا اولي بيوتهم زخرفن ها موږ د تدوی د کورونو د پاره دروازې ګرځولي او تدوی د کورونو د پاره مم سرزر ګرځولي انچې معنی دارل دا څنګه دا زوخرو څنګه ابواب سره تلګی نو با سعودیه ده قدیلم ده ها پدې پښه د قدیلم دي چې خبرې کړه دا خبرې چې کینو دي اصل وی چې انا زوخصه انسه به مځي پښه دا خبرې چې سو کوي کنه په درس کې ردی اصل کې ځان ته انوي زه مې وره اوس پتا ته وی یا هغه اکثر سپټเมลنه زیاته مصطهول لیکي چې ته سيټ پسونه او بوکي پروتي په دې پیشي ادا خبري شي کوي که مابين کې چې خبري په درس پټيم کې د استاد پټيم کې خبري کوي ندیه سرګزان تسويج نوزله متا ته مصطهول لیکي چې ته جاهل محازي په دې پیشي ریا لہذا دا وايي جی دازو خروپن چري دا من شوب دی بنا پدی چې دا مفول خپل نبی وی د پیله مقدر دی جعنا لهم زخرفا نبه تا نبی چې دا جعنا لهم زخرفن چې دا خپل وی د جالي محذوب شي نو معنا بدآشي چې بازي دروازې او دغه سيزونه به د سروز درونه او بازي به د سپینو درونه زخرف او سروز دروتوي نو باځ دروازې بد سپینو ضرورت نای او باځ دروازې بد سرو ضرورت نای دا به هغه ځای سره لګی چې پیسې کنه نو دا به اندازې تقسیم بوکو چلا کما قبل کې فزوتن دی من فزوتن نو دلته کې بد سپینو د سرو ضرورت نشي او دا غوی ده جار الله وی دي چې د دې پن ماهر شړی لري دا زخرپان زکه منسوب دی دا د پین دا تیز د تین په محل باندې عاتب دی داغه محل صدی ها داغه په محل عاتب دی په لفظ نه جایته په لفظ کوي مجرور دی په محل عاتب دی هغه د جعلنا د پاره چدی نو صدی هغه مفعولی شانی دی کړه هغه مفعول دی کړه نو داغه په محل عاتب دی دا په لفظ عاتب نه ذکری منصوب راغلی د دتی عزتن د من چیز ذتن په محله ا د دتی د عزتن پېګه نه وګوره داسه بشي چې لجعنا لمن یغفروا بر الرحمن لې من فزوتن و من زخرفن علي په پېدشي داګه په محله ا د منصوب شو کنه یاله تاوې په دې پېګه کنه کوم زمما په دونه استعداد د مشتري ما خالي چې دا په دې خبره هم نه استعداد شته دی او که نه ا جواب کولا دا په دې کې سودا پیدا هیڅ دا ما پیږه دا ما په دې تحقیق شو که ما خیال چې دا قابلیت هم نشته جی دا داګه په محنه ادب ته نو ځکه منسب شونه جلال فرمایي و ان كل ذلک او ما د ان چه او نافیه دي او ندي دا سوت مخه ذکر شو لمما مگر دا لمما پمره د الاله متا والحیات الدنیا دا دی اغنه او سامان د نپی ده جون د دنیا او د دنیا حقرتن عند الله او دنیا دې اس په حدیث مبارک کې راغلی دي چې دنیا تا دیلو دنیا دوم رښت په دا کچرت دنیا د الله په جناب کې دومره مقدار سرم دی تا عدل عند الله جناحه به وزتين دا وزر د ماشی دومره قدر د الله سره جل دا وزر د ماشی چې لیکنه د دې ماشی دا وزر چې دی دومره مقدار او دوم نه قدر الله سره وی ما سقامل ها کافرن شربت ماءن نو کافر تبتی یو ګټو بم نه وی ور کري. لما مطال حیات الدنیا والآخرتو او خیرت چه دی یعنی نعم دا اخیرت چه دی والآخرتو یعنی نعم والآخرت نعمتون دا اخیرت چه دی عند ربکا تا پروردگار ستابان دی دا سدی کائنط للمتقین دا گره والآخرتو نعم والآخرتی این دربکا دا چری سو دا ول اخرتو مبتدا دی او دا این دربکا متعلق تی پلل متقین پوری او دا لمتقین خبر دی په اعتبار د متعلق معنا دا شواچ ول اخرتو و نعمل اخرتی کائنتن لمتقین ان دربکا او نه عام د اخرت کاین دي متقیانو لږه دا فروردې گاستا دغه څه دی ښا د هر پروي د پاره وشت شوې دي الله فوکو شو ومن يعشو ان ذکر الرحمان هر هغه چې اچي راز کوو د ذکر دمه قربان بچانا د قران عظیم مبارک نه د قران کې نور د یاد د خدای نه اراز وکړو دا نداده محاوره ترجمه دیږي او د لپس ترجمه دا نه دا کوي د لفظ دا ترجمه دا و من یا شو چا شمکور کو شمکور په جنې شمکور چاته وي ا چې د پیګه د ما حمل روس تو نظر نه لګي ندامه چا چزان شمکور کو دا اصلي د لفظ ترجمه دا یعنی اراز او قضا قا... د ق پیګه د محاورې د ترجمه اکثر علماو لیکلي د بعض عم دغم لیکلي ده چا چزان نلول کو یعنی ځان شمکور کو د ذکر دمه قربان بچا نه وي اراز تیوک نو قیده شیطانن موږ بمسلط کو په دبانې شیطان د جناتونا یادې انسانانو دا په مسلط کو نبلحو فوه له قرین اگر شیتان بر د سر مرگری په دنیا کې ام پ خرت کے عم په دنیا ب را ککی بته پ خرت کې بپو زنندیر کې سره ترلی شوي او دا لایل خبر چ ان نه هم او دا شین چدي ل ی خام نه هم منی دامن یا شو یعنی دا آاشین من دامن یا ولی دا من خودل ایمانا پا اعتبار جمع دا کن را دا مانا پا اعتبار بان عام دے نو زمیر دے جمع اغتراجی کی شي شکن و چې دوی چی دل یستدونہم یکنان دوی رامن کئی دا شیاتوین رامن اکستد یستدونہ کی گوری وو عبارت تی دا شیاتوینونا او دا هم عبارت تی دا من یعشونا دا شیاتوین رامن کوي دا من شو دا رامنیکای ینېدان عاشین رامنیکای اوس دیت نن کیه دادی غمت عاشین دا عاشین رامنیکای ان سبیله دلار د هدایت نا او ورا و یاحسبون ته زمیر چاته راجی شو دا راجی دی دا و یا سبون زمیر راجی دی من یاشو ته دا من یاشو راجی دی و او دمر تغافلو تجاہل پیگے یعنی اغ تغافلو او تجاہل دے درجے تورسیدو پیگے چھو ویحسبونا دی گمان کوي چھ انہو مختدون دا گمان کئی چھ منگ پا سما لا روانی چھو دی پا سما لا روانی ویحسبونا دا سا دا من یعشو دا چې کم دې اې راسه كون کې د قرآنیو ويم نه ګومان کوي چې ان هم مهتدون چې بي په سما له رواني دا شیاطین په سما له رواني ګور دې د با نظام پېکې یعسبون کې ګوري زمير راچې دې مې یاشو تا او دا ان هم او دا مهتدون د عبارت ته د شیاپینو او دا من یاشو ګومان کوي چې ان هم دا شیاطین محتدون په سما له د دې لا تغافل او تجاهل دې درې درجه تر رسیدلې دي شغله تلارې ته سمالاره وې الله پاک وي حتا اذا جاءنا ارکل چدی راشي سر دفل مرګري پر ورځ د قیامت په یو زنجیر کې تلل شوي مقالدي و چې الیتا دې بخبل دې مرګري ته وي چاله یا لېتا اے افسور د مال لا بیني چې په ما بین زما وبې نکاو په ما بین ستا کې اے شیطاننا دا دملګری چې دی بو دالمشرکین دا سبي بو دالمشرکین دا د دا مشرق وې د مغربنه مرګریه شمه دا ترجمه چې بو دالمشرکین دا لريواله د دا مشرق وې د مغربنه نو د دې کې ستم ده دا تغلیب د مشریط په مغرب اصل کې دا څنګه دی من المغرب ده دیکھ اشارت تے ستا چدا تصنیر تغریبی بیانی بینا دا لرواان دا مشرکینو بی یعنی لرواان دا مشرکو دا مغربنا او پا بے سلقری نو دیر بدمرگری تم آل را او سالا پا کوئی یعنی سمانا واکر جی دا حسرتاو نما ندامت چری دیبانی سپیدا مرتبتا ہاں ایس سفیده پی ندا مرتبه ولن ینفعکم او نفع ندر کئی دا بیزاری و دا حسرت و دا ندامت تاسو نفع ندر کئی اليوم ننوز ولی ندر کئی از ظلمتم زکچ تاسو از ظلمتم کفرتم و تاسو ظلم کلیو و کفرم کلیو پا دنیا کی انکم فلعذاب دا ان چې دې کنا او دا په تقدیر د الله می تعلیل باندي چې الله می تعلیل پدې کې مقدر دی ولی نپندرکی لئنکم فلعذاب مشتارکون نن پندرکل او زکه چې تاسو په عذاب کې مشتارکیه لکه څنګه تاسو په دنیا کې په دلالت کې شریک نو دخره دې دې کې په آزاد کې شریک شي ما جوابي تركي به تركي استه الله په کوي اپ انت توسم <تصفح> او ثم ايته په شي کوم دي اورولو کې قانونته او ته دل عميا او يا بت هدايتو کې لندوته او من کان في دلال المبین او ارشوک چې په گمراهي خاركي ناغه ته بت هدايتو کې يا بوت او اورولو کې دې ومنکانفی دوالې مو د ته به او راول او خدایت پهکې الله پهک پهما نخبر نه کا یا به منګ بوزو تا ړونبی د سزا دد نه ته مسادانې ورکې ته به واپات کو نخبر نهسمپ وپقبکو خیر نه پهنا من همون تکمون منږ ددنه چې کمم دیې بد لاغتیدون کو بس په خرت کې بس کېږ بنا او یا بد شوشي او نور ينك یا جب مونګه اوخي تا ته هغه عذاب ما هم چې مونږه دې سر واده کو نا غذاب پتا ته خو فإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ یقینا مونږ په دې باندې قادري او توانای یو په دې باندې قدرت وانه یو دی بچنه چې کوم دې ستدي یا مونګه قدرت په دې مشتا چې هغه په څو کم کسو دا عذاب ستاپه مخکی ورکو او کم شقوشو ددانې تاسو بار باروي پدې دوه شکهنو کې کم وښو ددانې بار باروي ها کميو وښو ها په جنگي بدر کې د حضرت په جون کې وته وخوده بس شک زم شقوشو دا بار بار په قران شریف کې دا خبره کېږي نفس تمسک تمنګولي خاخه کا بالذي په اغه کتاب ورہی لیکه چې په درې اده وحی سره راځي تا ته ادا ولی ان کان مستقیم یکه نن ته پلا نه غي ته دي آیات نه مطلب دي چې سری په سرات مستقیم دي کنه او مستقیم ترې کومه دي روانه دي نو دې د مخالب ته پیږي کنه اې انسان په حق ولاړ دي د مخالب ته اس سا شادي خویره پر دې شرچ دې پسراتی مستقیم پا دبان دبان عیب وی نو مخالب مخالف په د باندې سودا کوي کنه ده باندې عایب یا ملامتیا پی وی دې دې است د مخالف پروانه ساتي دې پسراته د دې آیات مبارک د معنا ده و انه دا قران عظیم کې لري ذکر دا چې کوم دې سدي دا سبب د بزرګي او د شرافت او د شهرت تی دا, دا درې ترجمه علماء لیکلي دا قران یزیم لذکرن دا سبب د بزرګی دی لذکرل لک او دا چې دی شرافت تستاده پر دا قران یزیم سبب د شهرت تستا او ساده قوم دی د دی آیات نن معلومه شو پېږي کنه چې شهرت په دین کې مقابل غرغبه شي لري شهرت چې دی کنه په دین کې دم قابل غرغبه شي لري جی په دام لري خبردا نو با انک الذکر دا ذکر دی یعنی شهرت تستاده پر استاده قوم د پرولی زکه چې پاره به ژوند در شي وی دی مستا او اشتاقونت لوې شهرت دی قران دی مبارک ورکا ا دکسه دا او با سو پتو سالو اول قومه کا د قوم ستاده پاره تفسیر قرطبی کې ذکر دي چې مران د قوم نه امت دی او با حضرات باقی شکم دی د د دی, دی مفسر او وی وی چې نامور د قوم خاص قریش دی یانه عرب دی نامور دی متقی امت ته دی مور او وصفه توس الون لکه د امام قرطبي خبره خدای ولې د قران یزیم زمونږم چې کم دی نو سدي شهرت تي او کنه د مونږ د پامور شرفت د گدوم په پیغمبر د خدا نازل دی وصفه توس الون عذر دی چې تاسو نو بسوالو کړی شي پیګه کنه ان حق القران او څو نمبر سوال یو کلیشي د حت قرآنې زمنا چې تا حد د ادا کړی او کدا او وسل من ارسلنا دا یو په دې مشکل دي ته په وکړه په ځاحت نه نه دا څه مشکل نه دي چې سې علمی نه سل کې یو خبره پکې دا تسوانو کدا اگچانا ارسلنا چې موږ لګلي دې من قبل کا اوو بیسټانه مير رسولینا چو منگ لگلی دیوڑن بیستانا چا غفی غمبران زمانگ دی دا من چه کم دی نو کم من دی دا من بیانی دی اتا کم دی بیان دی دا من بیان دی غم وصول دی نو موصول مبخم دی کنا چا غد من ارسل نا سوگ دی چا غفی غمبران زمانگ دی دا تپوستے وکا کم تپوستے وکا تپوست دا دی چا اجاہننا من دون الرحمانی ایا منگ گرد وردی سیوا دا محربان باچانا خدایان یو عبادتون چې دغه عبادت کیدی شي یعنی سمانا د پیغمبرانو تاسوکا چې د یو پیغمبر په دین کې دا مسله چې تراغلې ده چې شرک د خدای سره صحیح دي او عبادت تغیر غیر الله دي کیدی شي نو په دې مادة به چې آیات مشکل دي څنګه مشکل دي ولی زکه چې زمانہ د رسول الله کې پیغمبران شته دي نه نو څنګه تنه سوالو کې اغا پیغمبران خود رسول اللہ پا زمانہ کی نشتا نو سنگنبی علیہ السلام پا دی باندی مقلب شو چو واسعل تسوانو کا وکی نو دا په ظاهر مشکل دے کا نا دے نو جواب د دے, دے نا دے چو دا واسعل کی دو خبری دی کنا میر رسول دی دا یا خوچکم دی دا پا لیلت المیرانج بانی صادق دی بس رازا ہی مطلب داري چستا پلېله تو معراج کې د کمی پیغمبرانو سره ملاقات څه نه داوینه د تطوشک په ییګه دا تطوسته وکړه او یا دا چې د دې کې بارت بنا د حزب ته موزا په وس المن ارسلنا یعنی امه ته من ارسلنا من داوی د امت نه تطوشکا دا علماء نه تطوشکا فکر کوي اویان دار من ارسلنا کې بیا مزابدا چې حضرت وسل من ارسلنا یعنی امه تمن ارسلنا من قبل کا چې اغه اومتی علماونه تاسوګه اویان دار چې وسل صحف من ارسلنا من قبل کا تسوالک د صحیفود اغه چان چې موږ لګړې د نړۍ په دانې رسولینا داوی کتابونو جسمانی کتابونه یي چپا هغه وي صحیبي کې دا فکر راغلي دی چې خدای سره شرک سوي دي او يې او په يو د شتور باندې حضرت تفصنه دي کړي والقد رسلنا موسی بیااتنا د دې مناسبت تمه قبل سره پایگی دا تسلی رسول الله ته ور کيو پایگی چدا شوبد فقر د رسول نبي خبر نه دا بلکه دا زله خبره دا موسی عليه السلام تنوی دي شيوي دي ام انا خير من هاذ الذي هو مهين او لا يكاد يبين پایگی او دغه دې کې پمال باندې فخر ک رعونم دی دي لکه څنګه چې لمکهو پمال باندې فخر وک او موسی عليه السلام هم فقير انسانو ا داغه په فخر باندې اوم شوبه شویلا نو دا سنوي خبره غدا ته په دې تسلي ساته ولقد اسلنا موسی تاکي سره منګلېګلې موسی عليه السلام بیايات نه تخپل موجزات نه هو فرعون ته اوه ملائکه او د سرداران ته نو فقال اني رسول رب العالمين زبرشتہ د شو د رب العالمين فلم ما جاء بیاياتنا اركلت له وقت زموږه موجزات نو اذا هم من حے دحكون دا ایزام مفاجاتی دی ناغانې پغې پوری خندا کوله طالبې نه ناغان سمونه تا ته ناغان سمونه ناغانې پغې پوری خندا دا ناغان سمونه ده بې د شیا بس نه را دقسه ناګان دامانه ګور د پختو ته پښمټانه کیږي دا دامانه چې سوچ څه سوچ سمج پکیونکې به د سوچ یې نه وو کوي به د سوچ یې مسخره وو کوي سره په خبره کې سوچ چوکي کنه اوس په پیږي ده دا عربیه سانه ده د پختو ک د تاته په شنو کوم دابا غره یا غوړی هغه یاد عربی ډیره سانه ده او حدیث مبارک مشکار چې دې کله په دې باندې برجق ډک دی برجق په ډک دی چې د پختو په خبره کې خبره ده اصل کې زاد خوشاله کډقا دمانه ده د ناغانه ناغانه الا خره وی له دا ناغان هو شو د ناغان سم مطلب شه نا مانا چه سوچ سمچو نکو یعنی پا اولی وحلت کی خنداؤ گلا نوکو سوچیو ساری کری بیا خنداؤ کی بیا میو خبر ری حضی اوامانو ریحب ام منگ نده خودری دویتا من آیتن یومو جدا اللہی اکبرو مگر آغب غچاوا لگوار کوا من اختها داگا اخپل مخکنی ملگره نا اختها سما دخ پهلې مشابهنه چدداکی معجزین به مخکنه کوم معجزہ و نو د دوی مبه دا غې نه غټه و طالبې یاد دره هه اکه معجزې چتوی فارسانه علیهم توفان اول جرادا والقملا دا اخره پورې وای دا معجزې وینود د دې آیات نه دلمیږي چې ار لاحقه معجزات د سابق نه غټه لا حکه معجزه چرواستنه دا د مخکنه معجزه نه ګټه دا تکته اوس اخا اوسره دې نه څنګه او څنګه غټه وا چوپارسن علی هم توفانا والجراده نو دا والجراده د توفان نسنګ غټتي اوس په دې ته مونږ پويکه اصل قران یې معنی اسی پی او کنپ دے پویے گی اگر فلیتا میوی دا مونزو دے مونز که دا تکیراغلی دے او دا تا سب پیگی شپیت کال دیو بیده دے سمان آلا دے سم مطلب دے ناغری پی شپیت کال کن دے پیشوی تیگی انو شامرسو میشے بیٹھو لمر دے تیر شپاو بو که او بنا پی کبا او تب ششملی شعر بی خبرنش دا مطلبا مو غٹے سمانا سنگ دا دا دا خودونه موجز دی زه دا خپل باندې موږ نه سو او دا یاد مبارک نام علمی کی دا یاد څنګه علمیږي چې ار الله هیڅ موجزه د سابق نه پټه ده موږ پکاټنه پیږو چې څنګه غټه ده نشي موږ پنده پیږو نو موږ د قران عظیم په دې خبره مقلف څنګه یو زګه دا خو زموږ سمحتان به هر دنه مو داو تکليب به مالایو تا خوږی دا تکليب به المحال چې دا, دا شرقید او خیالای کې به چې ناروا دی سپېږ دا زمونږه سمجنه به هردا زه دا معنا به پوسټ پیښې خالي خیال دې کړل خیال جي ها او خیالي دې پرې کده جي د خولې د کتاب عمران ګران کتاب په عام مختص مکه نشتا خیالي وتري شل چې دې کې علی ګډې را آسان ولا او بس راځه د دې داسې نشې تی د خیالې او قرآنی زم لکه دا بیزاوی شریف مبارک او او بیزاوی شریف چې وې بغداد یې شپاره وې دا څه دا څه نش پدې دمانه کې دا څه مالمی کی, کی لیکن په حقیقت کې ار یوه مصو په د پخټ وای پیګه عربو کې دا څه مثال دی پر دا قرآنی زم په محاوره د عربو راغلې دی عربو کې دا څه مثال لازم او او کلیجه هما اخوانی داتو کسان رونه دي به کې داتو کسان واحد من هما اكرم من الاخر ار يود د دې دوار ډېر دا قبلنا د دې معنا دا چې دغړ مو شوبته پسخاوت د دې معنا سره دغړ مو شوبته پسخاوت د تمانا دا رو و لا رو گتلا چه دوال موجزی موصوبتی پا اکبریت په دوال موجزی پا دی پیش دام عربو نازل دی او عربوی هما اخوانی هما اخوانی کل واحد من هما اکرمو من الاخر دا دورون دی ار یو پا که دا غبل نزدیان سخی دی دا دی مطلب سد دی چه دوال موصوبتی کرم نذر تک څ څ مطلب روه ته چدوال موشوف شپاسو په ها paragraphali دمانه روه ته شپې وی لا خوشاله راځه نو بسر راځه نو خیر ته غسه تحقیق به اوري شروع کړي او طالب را ته وی موري شپ ته خوبه کوي تا 45 پکا لريوم چې دا ترجمه بارا تکوي مې خدای ابراهيم شهوبته وي او سمدا دې موجود دي او په شپه د مخه چې وو قالبه دا ترجمه کړی ووکالیږي. یو ما په دې خبر او پې کوي. نو مرق قدې خلک دې عالم دي چې یو زه ما خلک ته مسلمان شریب وایي. نو سړی طالب ته مسلمان وایي. نو اجازه دې و جن راځه. دې باندې چې پوي نه کنه پام کوجه قرآن شریف مسنکی غوري. که دې پېښ وي نه پام کوجه بس نه کیږي. اوخت حق واخذ نو بلا عذاب او موږ دې راوړي ول په عذاب باندې لیده پارچی دیده پل کفرنا ایمان تروجو کی او قالو او کله چا عذاب پی نادر شو نو پا دا غتیم کراو لگیدل ویوی چا عذاب پی راغی یو قسمه عذاب وقالو دی بوی یا ایوہ الساحر دعو لنا ایلوی ماہر و کامل عالماء موسیٰ علیہ السلام تیوی وقالو ویدوی یا ایوہ الساحرو ا کامل او ماهر عالم اذولنا تسوانو کز مونږ د پاره د خپل پروردګار نا به ما احیدا هغه چه وعده کړی د پنځه تا باندې ایمان وروړو نو الله به زمونږ نه عذاب لري کی که ایمان وروړو نو مونږ به عذاب بل لري اننا لمحتدون یقینا مونږ لار کیو ایمان ته ا دغه ترجمه د ساحر منو ولي پدیده کی وکړه ځکه چدې زګي ساحرت پخپل معنا والی نو د دې د سوان سره منافات ندي ها چاغه تر ګور او ګدی عبد الله عبد الله په فوي کېږي دا جوړه خمنه دې زې تر وډې دې ته نه وړو بي سوال کوي وتا چتدا عذاب د خدای نه سوال او کا چې د عذاب خدای لری کی منګې ایمان وروړو نو په دې ټیم کې ټیم کې د ساحر اغمانه دا چې جادوګر کلوې عالمہ ګور سوال پرې کوي نه دا